sindu bhya Köszöntöm hallgatókat, Bányai Géza vagyok. Ma India hangja magazinunkban két témánk lesz, két vendégünk. Az első, Leveles Zoltán, akinek a hangját az utóbbi félében sokszor hallottuk, hisz ebben a, az időpontban rendszeresen bejelentkezett Indiából, és most személyesen van itt. Róla fogunk beszélni, Indiáról, és arról, hogy tulajdonképpen egy olyan ember, aki spirituálisan, kulturálisan és elkötelezett a hindu kultúra irán, hogyan látja ezt a csodálatos országot. A műsorunk másik felében pedig Folk Györgyel fogunk beszélgetni, aki most jelentetett meg egy könyvet Indiáról. Az ő megközelítése más, de legalább annyira érdekes, és a könyv kapcsán fogunk beszélgetni Indiának inkább a jelenéről és a jövőjéről, és valószínűleg a múltjáról is, de eh, leginkább én úgy érzem, hogy, hogy több eh, a modern korral kapcsolatos eh, kérdést fogunk megtárgyalni. Ezek a mai témáink, hát itt az indai hangjában hallgassanak bennünket. Szi. Jananandam Sandohanandmandaram Vande Nova laletva, askaú, nuta na la van nekondziaú, na varas a csalacetau, Kotokena tilolau, smar nihratne kunje, Shri Radhika Krishna Chandrau, drutkanak sogaur. स्निग्धली मेघौ गनीलो छावे बिरखिल वरन्दारण्य मुदभासयन्तौ मृदलो नवदुकूले नील पीते दधानौ Radhika Krishna Chandrau Navakisalaya talpe Kalbayantau vichitram Surat samara leela lalit kanji nu poor dhyan ramyam smar nibhruto ne kun je shiradhika krishna chan Beszélgetésünk első része Leveles Zoltánnal, itt ül már velünk. Az utóbbi időben emlékezhetnek, sokszor jelentkezett be Indiából, miközben a legkülönlegesebb helyekre, hol a tengerpartól, hol egy barlangból, hol a vízben állva, hol egy őserdő közepéből, és most pedig a, a dzsungel, a modern civilizáció dzsungelének egyik szép hajójában Budapest közepén találkozunk. Az ennek pedig, amit hallottunk, az visszavisz bennünket, azt hiszem, egy nagyon kedves helyre, Indiába, Rindában, a Radaraman templomba. Ja, hát üdvözlem a civil rádió hallgatóit innen Budapestről a stúdióból, és tényleg nagy élmény végre személyesen is találkozni veled. És hát az utóbbi fél évben, ahogy két hetente beszéltünk, a, ezt említettem a legutóbbi riport alkalmával is, hogy, hogy ezek a beszélgetések egyfajta mérföldkövek a, az életében az embernek, hát legalábbis nekem. Még közben valódi mérföldkövek. És ez fogytak, ugye? És, és hát most ugye két héttel ezelőtt, amikor legutóbb beszéltünk, akkor még a 32 fokos Ratnagi tengerparton, E, próbáltam elvonulni és elmélyülni, és e, hát akkor nem gondoltam még ott a tenger hullámjai zaj mellett, hogy majd itt fogunk beszélgetni két héttel később a stúdióban. A szó szerint süvítő e, szélből, tehát nagyon, nagyon hideg van ma reggel, legalábbis india után, ezt különösen úgy érzem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy, hogy végre aztán most itt tudunk találkozni, és egy pár héten keresztül Magyarországról fogok tudni bejelentkezni, aztán április 1-én viszont újra Indiába fogok venni, Azért azt nem teszem hozzá egy sajnálatos módon, de, de ellenkezőleg nagyon is örülök neki. Ami pedig Rindávant illeti, ugye az előző gyönyörű kétperces bejátszás kapcsán, ez a felvétel a Radaraman templomban készült, valóban is. Hát a Radaraman az egyik tem kedvenc templom Rindávan Elég nehéz ugye ezt meghatározni, hogy melyik a kedvenc templom az embernek az 5000 körül közül. De ez a Radaraman templom egyrészt egész közel van a mi assamunkhoz, a mi kolostorunkhoz, és nagyon szívesen szokt, szoktam átjárni esténként, hogy egy picit ott elcsendesüljek, mert rendszerint esténként ilyen rága bajjanokat szoktak előadni a Radaraman. Ezek az, egy, az énekesekeket most is hallottam A helyi énekesek, nem minden nap... Ugyanazok a emberek szoktak előadni, de természetesen vannak visszatérő művészek. És hát Rindában vannak nagyon komoly előadó művészek, zenészek és táncosok is, táncelőadások is szoktak itt bent lenni. És hát ezeket úgy teljesen tradicionálisan kell elképzelni, hogy tehát nem koncertet adnak a zenészek, hanem az istenségnek, hát a, <kül> itt imádott Istenség neve a Radaraman Raman, az Istenségnek mutatnak be áldozatot így módon, altatják, vagy, vagy ugye próbálják a saját hitüket ápolni, elméteni. Egy kitérő kérdés, nagyon sokszor, akik Indiába járnak, úgy beszélnek, hogy a helyi Istenségnek, de nem kéne ezt valahogy tisztázni, hogy tulajdonképpen ugyanannak az Istennek áldoznak, vagy ugyanazt az Istent imádják, mint tulajdonképpen bárki másút, hisz nem gondolják azt, hogy több lenne a Istenelemben eltérően sok más vallástól a világon nagyon sok néven szólítják meg. Uh -huh. Igen, ez, ez valóban egy, egy rendkívül érdekes kérdés, hogy, hogy ezért van az, hogy felületes szemelő számára a, a hinduizmus egy politeista uh, világnézet, pedig hát ellenkezőleg te, teljes mértékben egy Isten hitűségről van szó. És hát valahogy én úgy próbálom ezt megérteni, hogy ahogy mi magunk is bizonyos emberekkel sajátos, vagy saját egyéni kapcsolatot ápolunk. És mit tudom én, az embert másképp szólítja a gyerekkori barátja, másképp szólítja az édesanyja, másképpen szólítja a felesége, a gyermeke, az unokája, stb. stb. Nem csak, úgy más érzések ezek, hanem más nevet, más viszonyokat Más viszonyokról beszélünk, és hát valahogyan hasonlóan gondolkodik a hinduizmus is Istennel kapcsolatban, ugye, hogyha ez az egyéni lelkek között lehetséges, és így, akkor miért ne volna lehetséges a, a legfelsőbbel kapcsolatban is. És hát ugye valóban elég furcsa <coughs> egy ilyen kifejezés, hogy helyi istenség, és hát most így, hogy rajta kaptál engem ezen a, hogy kicsúszott ilyen a számon, és teljesen igazad van, és hát ez, ennek az oka az, hogy még a hinduizmus igazából gyerekcipőben jár Magyarországon és meg kell találni ezeket a legmegfelelőbb kifejezéseket. Úgyhogy hogy nem is tudom akkor mi van a leg, leghelyévalóbb, de hát ugye ez jó volt, hogy ezt így megbeszéltük. És ebben a ahogy templomban, ahogyan énekelnek, az ember beül, a szőnyegre szépen leül, és, és akkor elcsendesül és hallgatja ezeket a gyönyörű dalokat, és közben vrindávanon gondolkodik és az utcán olyanokat látsz, hogy, hogy nem hiszed el, hogy ez valóság. Miket? Hát ö, most például, ami eszembe jut, az nagyon sokszor visszatérő gondolat bennem. <coughs> Láttam egy, <coughs> egy reggeli sétalkalmával, a mesteremmel, ugye a Paramadvéti Svámival, akivel ugye most együtt töltöttem több mint két hónapot folyamatosan Indiában a fél év alatt, és akkor minden reggel 6-tól 7-ig csináltunk egy ilyen is sétát, tehát ez vrindávan felfedezése, egyfelől a rejtett zugainak a megismerése, másfelől pedig hát egy pici ilyen, hogy mondjam, friss valós séta, az jót tesz az embernek, főleg ha ülőmunkát végez. És hát egy ilyen étel alkalmával például olyat láttam, hát először is, még az egyik sarokról a másikra érsz, annyi élményér, hogy hogy ezeket nem szabad az embernek megszokni, vagy nem szabad átsiklani felettük. Például, hogy mégy, és mégy, akkor ott vannak ezek a pumpás kutak. És akkor egy néni fehér száréban rövidre nyírt hajjal, tehát az, az azt jelenti, hogy már ő vagy özvegy, vagy, vagy szerzetes. És akkor a néni pumpája a kutat, de hát ugye az is nagyon nehez írásik, és folyik a víz, oda teszi a vödörjét, egy Kis, hát azt nem mondom azért, hogy kis vacakócska vödör, de hát szerintem azt még lehet, hogy az ő nagyomájától örökölte azt a vödöröt. Tudod, olyan vödör, hogy, hogy minden irányból horpad, és hát csodálkozol, hogy hogy nem folyik ki belőle a víz. A, a karimája az is ilyen hullámos. És akkor megtölti vízzel, és, és akkor nagyon óvatosan abbahagyja a pumpálást, megvárja hogy az utolsó csak víz bele essen a vödörbe, egy csepp víznek nem szólt kárba kárba vesznie, félreteszi a vödröt és akkor meg egy kis ilyen műanyag pötyölkét oda tesz és abba is pumpál vizet és csak annyi vizet tudod, egyetlen egy csepp se veszhet kárba. De most akkor ezt a két valamit, a két vödröt vagy nem tudom mit aztán cipeli magával és hát nehéz, görbe a háta tudod egy jellegzetes időskori vagy aggkori betegség, mert ezek ilyen 90-100 év körüli ö, hölgyek, akik rindában van vagy asszonyak, vagy, vagy nem is tudom, hogy mi a legmegfelelőbb, akik itt sétálgatnak rindában, mert azért mennek oda, ugye, hogy szent helyen töltsék az ut utolsó napjákat, és akkor úgy, tudod, lihegve, nagyon nehez esik, lihegve cipeli a vizet, és akkor közben, ugye, Isten, hindu nevét, mint rindában van az a szokás, hogy ráhely, ráhely, és akkor lihegve viszi el a vizét, és akkor mész, és eltűnik az utcán, a szükségátorban, és hát nem van, mint gondolkodni. Ugye, hát, itt annyi mondani valójon ennek a rövid eseménynek, hogy a vízzel, mennyire tud takarékoskodni, mennyire más érték számára a víz, mint számunkra, akkor maga az edény, a vizes edény is mekkora érték számára. Tehát a fogyasztói <gül> mentalitásnak még csak a halvány töredék is sem találod meg benne. És akkor a végén ugye, hogy cipeli, és akkor közben Istenre emlékezve haza, csoszog. Pontosabban nem is csoszog. Annak ellenére, hogy igazából ő már alig tud menni, de mégis amikor cipelik ezeket a vizeket, akkor valahogyan ők inkább futnak, talán az lehet elmögött húzódó gondolat, hogy, hogy akkor rövid ide, rövidebb ideig tart, és akkor hazafuta görbe hátul néni a vízzel. Hát ilyeneken lehet. Na és aztán, de ez még csak megakadt el, ugye, hogy mit láttál. Hát példa, ez, ez volt menet közben. Igen, és aztán, ha tovább egy Vrindában van, akkor egyik templom a másik után egy 500 éves templom. De hát azért Vrindávan nem csak egy ilyen múzeumféle skanzen valami, hanem ezek élő templomok. Ráadásul még ma is épülnek templomok. Most például tudok konkrétan három olyan épülő templomról, amik, amik valóban említése méltóak, ugyanis a, ezek közül az egyik az fehér márványkőből készült templom, és a levő dolog, hogy Indiában a, kö, a kövek azok, azok nagyon gazdag választékban állnak rendelkezésre, tehát a vörös, homokkő, akkor bazalt, akkor mindenféle márványok, zöld, fekete-fehér márvány. De az olasz márvány az mégis minőségében. És kérlek szépen, az egyik templomban úgy döntöttek, ahol a most épülő templomban, hogy Olaszországból importálják a márványt, hajóval, az egész templomot. De azért itt nem túlzok, ha azt mondom, hogy megint csak bazilikányi méretű templomról van szó. 2000 faragó, külfaragó dolgozik a templom építkezésen. El lehet látogatni, én most voltam ott a mesterem, vitt el oda. És tudod, ez olyan, egy fő utcán van, csak egy kicsit úgy bejebb, és elmész ott ezerszer mellette, és tehát elmégy mellette, szólsz, hogy nem veszed észre. És akkor bementünk, és ott volt az építésvezető, és elbeszélgetünk, 2000 ember egyszerre farag. Most a 2000 embernek a egy jó része az való, mert a rajasztáni kőfaragok nagyon ismertek, ők főleg vörös homokkőre szoktak dolgozni, ezért természetesen márványban is vannak tapasztalataik, és hát a kőfaragok másik fele pedig Orisszából való. És hát én most voltam Orisszában is két alkalommal a fél év alatt, és voltam, meglátogattam jegyzett kőfaragó, tehát művél, kőfaragó művészt, vagy nem tudom ezt, hogy mondják, és mesés, mesés a, a raktára, ahogy megnézed ott, hogy milyen szobrok és milyen épületek készülnek a 21. században, nem hiszi el az ember. Mennyire, hogy mondjam, csak tudatos ez, az, ez a hagyományőrzés. Ez egyszerűen csak egy divat, vagy pedig az a, ugyanaz a szellem, ami mondjuk 500 vagy 1000 évvel ezelőtt létrehozta a templomot, tulajdonképpen ma is azt hozza ezt létre, vagy pedig adott esetben, mondjuk egy, nekem egy kicsit őszintén szólva, gyanús ez a márvány templom, hogy itt valaki nagyon gazdag volt, mm. és saját magának akar emlékkövet állítani. Tehát lehet, hogy rossz indulattól vagyok. Nem feltétlenül. Mm. És hát mondjuk, ha ilyen kérdés hangzik el, akkor mindig kétfelé kell osztani a, a, a dolgokat. Ugyanis más a helyzet a városokban, és más a helyzet vidéken, és vidéken belül is más a helyzet Vrindávan van. a Vrindávanról ne felejtsük el, hogy ez egy Jeruzsálem, vagy egy Mekka kaliberű szent hely. Én azt hiszem, hogy nyilvánvalóan van, is vannak olyan emberek, akik üzleti, vagy nem tudom, ilyen hátsó szándékkal költöznek oda. De azért, ha eltöltözött egy időt, egy pár hónapot, vagy csak néhány hetet, megfelelő, megfelelő környezetben, tehát megfelelő társaságban, akik képesek rávezetni téged a Vrindávan valódi értékeire és a főszín mögé, a kulisszák mögé képes leszel betekintést nyerni, akkor azt hiszem, hogy rájöjtsz hamar, hogy, hogy ott valódi ö, ö, tradíció tovább beszélünk Vindávamban, és, és inkább a, az a hajtóerő, aminek hatására még ma is épülnek ilyen gigant, gigantikus és gyönyörű templomok, tehát nem csak, hogy nagyok ezek a templomok, hanem a legapróbb részletekig kidolgozva úgy képzeld el, és na most ugye az, hogy nyilvánvalóan a, a hinduizmus szerint sem Istennek pénzre nincsen szüksége. És a szeretet az nem pénzben kifejezendő, ez, ez nyilvánvaló. De az ellenkezője viszont az, az, aztól sem kell azért félni, hogy ha, ha van pénz, akkor akkor az egyértelműen biztos, hogy valahogy hogy mondjam, nem tiszta, hogy elveszíti a, az ártatlanságát. Tehát konkrétan ez a Fehér Márvány ez egy, egy indiai misszió, tehát nem is arról van szó, hogy a gazdag amerikai tanítványok, de egy, egy rendkívül populáris tanító, akit egyébként a tévében is gyakran látni. Mert ha kapcsolgatod a tévécsatornát reggelente, akkor legalább húsz csatornán láthatod azt, hogy ilyen szvámi, olyan gurú, keresztények, muzulmának, mindenféle eh, válogathatsz egész bőven a, a reggeli tanítások közül. És hát ő egy ilyen tanító, aki, aki, hát és ugyanakkor nemzetközi hírű is, de elsősorban, ha mondjuk nyugaton tanít, akkor is inkább a, az indiaiakra koncentrál. Na most aztán nyilván az nem a mi dolgunk megítélni, hogy aztán most mennyire <coughs> húzódik ott mögött, mennyire bújik meg ott a valódi tartalom, vagy mennyire bújik el, nem tudom. De, de egészen biztos vagyok benne, hogy, hogy egy mai épülő templom az nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy valami nem kívánatos dolog húzódik meg ott mögötte. Na most te az utazásod során hagyományosan, mivel egy brindávonhoz kötődik a... a, a tanító, ahova, akitől tanulsz, nyilván ott több időt töltöttél el, de az utóbbi időben többször mész délfelé. Igen. E hát a, a fél év alatt, amik kint voltam, igazából négyszer utaztam körbe az országot, hát szó szerint körbe, és voltam Tamil Naduban is néhány alkalommal, meg Keralában is. Tamilban, ugye hát, hogyha Tamiról beszélünk, Tamir Nadurról beszélünk, akkor egyféle, ami eszébe jut az embernek, az bizonyára a Baratanatyom tánc, és hát ott is kedves ismerőst látogattam meg, aki tavaly Magyarországon és tavaly előtt is fellépett, a Gianty Subramaniam mestertáncos, és nagyon-nagyon kellemes találkozás volt. És hát Tamir Naduban, egy nagyon fontos szent hely a Ramesvaram. Ramesparam az a hely, ahonnan Rámájék elkezdték építeni a Egyszer onnan hidat. jelentkeztél be, a, úgymond a Ráma hídjáról, vagy hogy is volt ez. Mármint a fél év alatt? Igen. Hát nem egészen. Tudom, hogy csabogott a tenger. Ja, az puram volt. Igen. Az puram volt, és mondtam, hogy ez nincs annyira nagyon messze, vagy arról csak egy éjszakány utazása van ja, Ráma hídjától. Ja, érted? De voltam a Ráma hídjánál is, vagyis az Ádám híd, ahogyan azt a Náza azt hiszem elnevezte, és Ráma szétónak nevezik a e, Indiában is, ez nagyon nagy téma. A napi sajtó foglalkozik vele, hogy akkor most ez valóban Ráma hídja volt, vagy sem, politika, gazdaság, stb. ismerjük. Ez leismerjük. az a, a föld híd, ami uh, Lanka és India között épült, amikor Ráma Chandra meg Hanumán, a majom sereggel átmentek, és uh, legyőzték vanát, aki erre volt a rám a feleségét, citált. Uh -huh. Ugye ez a Rámajánának a, a nagyon-nagyon összehazás története, és ott épült egy, hát egy, nem tudom, ez kilométerben mennyi az? A körüljen. És ugye az, a, az Ádám híd ez úgy jött, hogy az évezeredek ugye erről beszéltek, hiszen a mm -hmm. erről ír, az indiaiak ezt készpénzként kezelték, hogy az ott van, de gyakorlatilag azért ott egy ára nem lehetett látni soha, ellenben a Náza néhány évvel ezelőtt űrfölvételek alapján egyszer csak felfedezte, hogy ott van egy gyakorlatilag nyilegyenes földsáv a tenger alatt, mm -hmm. ami egy megsüllyedt, de nem túl mélyen van a víz alatt, és bizony, ahogy ugye az a tektonikai változásokat keszélyben az ott lesült, az valaha egy, egy valami összekötötte a kettőt, tehát ez minden csak nem mese. Igen, és hát most folynak a tudományos kutatások. Az indiai archeológiai intézet nem kap megfelelő pénzforrásokat, hogy ezt érdemben meg tudja vizsgálni, és hát egyesek azt sejtik, hogy a politikai erőnek nem is érdeke, mert ugye hát a fő probléma az, ha bebizonyítják, hogy az valóban rám az a híd, amit rámáig építettek, akkor, akkor azt a tenger, azt a folyósót, hogy mondják, azt a hajó közlekedési folyósót, ami Silanka és India között van, akkor azt le kell zárni. Mert? Mert akkor ott a az, az szent hely lesz. Igen, akkor uh -huh. az régészeti szempontból is uh -huh. meg vallási szempontból, és akkor az, az egy szent hely, és az alatt foglalkozni kell, csinálni kell valamit. És hát azt hiszem, hogy erről beszélgettünk is több alkalommal. Egy vezető politikus például úgy nyilatkozott, hogy igazából nem csak, hogy a híd nem valódi, de az egész sztori, az egész rám aján, az csak egy kitalált történet, egy, egy zseniális költőnek vagy írónak az agyszüleménye. Úgyhogy hát most mennek az oda-vissza érvek, ellenérvek, és hát nyilvánvalóan ez évek át Fog tartani, mire aztán végül is tudományos eszközökkel is bebizonyítják, hogy ez ráma higgya. Ezzel együtt a ráma járna az indiai kultúrának abszolút elidegeníthetetlen része, és most egy kicsit meg is szakítjuk a beszélgetésünket, mert ebben a ö, epikus műnek a zenés földolgozásából hallunk részleteket. Vaman kasztita janaki, parile sarskodar, dadar, dadar, karen, csakram, csakram, dadar, dadar, Daksin vibrando shankam sharam Bahu Yugale Shankam, Patra nayanum, badrādri mūrdnis Jalját patranyanam, keyush radi vibushitam, raghubatyum, raghubatyum. Jalját patranyanam, raghubatyum, badradri Рагу патюню, рагу патю, рагу патюпаде, джаляджата потряену, рагу патюпаде, бадрадрему Hát amit most hallottunk, az a Ráma Jánának a az eredeti szövege, ahogy ezt valószínűleg színpadi földolgozásban majdnapig is lehet hallani. Igen, és hát erről azt érdemes még tudni, hogy a, az UNESCO tavaly előtt, ha jól emlékszem, akkor a rám olyana, a tradicionális előadását, amit rám, rám lilának neveznek, vagy ráma lila, ezt az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Tehát valóban egy rendkívül arhaikus előadásról van szó, és hát ezt millióan, millióféleképpen előadták már. A magyar közönség azt hiszem, hogy 70-ben vagy 71-ben láthatta Kazimir Károly Jóvoltából a Körszínházban, és hát volt szerencsém lát, megnézni ezt az előadást DVD-ről. Nagyon nagy nevek játszanak bennem, Mécs Károlytól kezdve, Rátonyén keresztül nagyon, nagyon neves színészgárda ellenállította meg a rámajánát, És hát az az igazság, hogy azóta igazából nagy színpadon nem dolgozták fel Magyarországon, Európában sem nagyon, és többek között ezért, és hát azért is, mert van egy nagyon jelentős személyes vonzódásom a Rámujának iránt, és egy személyes meggyőződésem, hogy, hogy ezek az értékek, amiket a a tárgyal, ezek ma is aktuálisak, sok-sok ezer évvel később, és, és nem csak, hogy aktuálisak, hanem segítségünkre lehet. Segíthet megfogalmazni bizonyos kérdéseket a saját életünkkel kapcsolatban, és hát, hogyha sikerül jól megfogalmazni a kérdéseket, akkor nyilván közel már a, a gyógyulás, közel a válasz. Na most, hát én néhány éve elkezdtem dolgozni azon, hogy Magyarországon színre kerüljön a, a rám ajának. Túlságosan a részletekben nem szeretnék most belemenni, ugye mert ez egy külön beszélgetés témája volna. Egyfelől, másfelől pedig valóban még erősen folynak az előkészületek. Többek között jövő héten megyek Pécse az Európa kulturális Fővárosnak a vezetőségével tárgyalni, mert komoly hallandóság van arról az oldalról is, akkor a Gyulai Várszínháznál is és hát természetesen azért a, a bemutatót azt mindenképpen a, nálunk a, a Magyar Alföldön, a Balástjai Tanyavilágban fekvő hindu kolostor, hindu templom a, amfiteátrumában tervezzük. Hát ö, azt hiszem, hogy ez, egy, ez elég sok munkát igényel még, és ö, viszont ha ez megvalósul, akkor, akkor azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó megalapozása lesz egy, ö, egy ö, nandofalvi Színház, nyári színháznak a megalapításának. Te most, amikor voltál Dél-Indiában, akkor többször jelentkeztél be különböző művészeti fesztiválokról, meg, meg nem tudom, milyen előadásokról, amikről nagyon keveset hallunk itt Magyarországon. Egyáltalán ugye a fesztiválokról amúgy is, de inkább a nyugati fesztiválokról tudunk valamennyit, de hogy Indiában mi, mi, miféle egy ilyen fesztiváls, egyáltalán, hogy mondjam, csak meg kell mondanom őszintén, hogy az ember azt gondolja, hogy hát ez valamilyen kicsit vicinális dolog lehet. Jó, hát neked volt egy olyan elképzelésem, hogy belekesültem, nagyon, nagyon, hogy tényleg annyi fesztiválra eljutottam, hogy, hogy csinálok egy adatbázist, egy ilyet, hogy, hogy fesztivál ajánló, vagy és indiai fesztivál ajánló, és el is kezdtem írni, megmondom neked, hogy van, de egyszerűen egy idő után feladtam, mégpedig azért, mert rájöttem, hogy ez egy annyira igénye nélküli adatbázis volna, hiszen annyi fesztivál van Indiában, hogy sose érnél a végére. Tudod, hát mondjuk ki tudná emelni egy legfontosabb mit, 40 vagy 50 fesztivál, de még akkor is óriási hiányérzeted volna, de itt olyan fesztiválokról beszélek, amikor azt mondtam, hogy 40-50, ez tényleg az a minimum, hogy Delhi-ben volt például decemberben egy nemzetközi művészeti fesztivál, ahol nem csak indiai klasszikus táncokkal és színdarabokkal vagy koncertekkel jelentek meg, hanem, hanem nemzetközi pornról, tehát mindenféle művészek fotókiállítástól kezdve mindenféle volt. Akkor éppen most a legutolsó héten, múlt héten, amikor még bombay jöttem vissza, Éppen nagyon szerencsém volt, hogy Bombében is volt egy hatalmas fe fesztivál, ahol <coughs> a művészek mellett különféle civil szervezetek is megjelentek. Nagyon-nagyon izgalmas installációkkal, dohányzás ellenes, TV ellenes, meg egy számítógép függőség ellenes installációkkal. Nagyon ötletes és tényleg hatásos installációkkal. A legizgalmasabb installáció az úgy nézett ki, hogy Hát, hogy vannak ezek a butista malmok És hát az eleve egy gyönyörű látványa magában egy butista malom és e, csinált ez egyik művész egy olyan malmot aminek a, a malom kerekei, vagy hengerek e, ilyen használt konzervdobozokból voltak, és ezeket befestette, és hát egymás mellé voltak rakva ezek a használt konzervdobozok, és hát oda volt írva, hogy ez egy... Imamalom is persze volt mögötte még egy ideologizált szöveg, hogy, hogy emlékezzünk bombay a meg ilyesmi. És tehát azért egy ilyen installációnak óriási üzenete van, hogy a, a szemétből imamalom, tehát nagyon-nagyon nagyon összetett, és mély érzéseket hoz fel az emberből. Aztán felmelegédése installációk voltak. És hát ezen kívül akkor ott voltam Laknauban, egy, egy nagy fesztiválon a Laknau katak táncnak a... A, a epicentruma, és hát ha lesz szerencsénk, akkor azt hiszem, hogy kataktáncról is fogunk majd még tudni beszélni egyik zenei felvétel kapcsán, amit most itt magunkkal hoztunk. És ugye nem beszélve a madraszi, vagy csennái, igazából át kellene szoknunk már Magyarországon a Chennai-ra, meg a mumbájra, a bombéről és a madraszról, de azt hiszem, hogy a magyar nyelven ez egy picit nehezebb lesz, de, de azért... <coughs> lassan-lassan ezt tudatosítani kell, de a lényeg, hogy a, a Csennái e, művészeti fesztivál az két hónapos fesztivál, is igazából a, a sajtó és a szakma úgy szokta titulálni, hogy a, a világ legnagyobb kulturális megmozdulása. Ugye két mm. hónapon át, párhuzamosan, nem tudom, sok-sok e, e, helyszínen futó rendezvényről van szó. De az út során e, egyszer egy... E, Családdal is találkoztál, akik nagyon híres művészek. Többször is találkoztam a Igen, is. De azt hiszem, hogy sejtem, hogy kire gondolsz. <coughs> egy uh, tavaly itt járt, tavaly is. De annak hoztál zenét is. És igen. Most megmutat, igen. igen. <gül> <gül> <gül> tavaly itt járt, uh, bocsánat, először tavaly előtt, és tavaly is itt járt uh, India, egy indiai táncművésznő, Odyssey táncművésznő, akit úgy hívnak, hogy Szandi Adipa Kar. Oris számban. Oris hát, uh, Puriban. A család Puri származású, ugye Puri az, az egyik főszenthely Indiában, de végül is várban élnek, az körülbelül motorral egy másfél óra. <gül> Legalábbis annyi, annyi volt nekünk. Na most, äh, a, amikor fellépett itt tavaly a Kalkutatrióval együtt Szegeden szerveztem nekik egy programot, és a, amikor megismerkedtem a akkor akkor hát természetesen ezzel csak elbeszélgettünk, hogy ki kicsoda, kimivel foglalkozik, és hát kiderült, hogy megyek Indiába, és akkor mondta, hogy hú, hát ha Indiába megyek, akkor, euh, akkor el kell mennem Orisszába is. És hát terveztem is elmenni Orisszába, és akkor mondtam neki, hogy, hogy majd nem tudom, novemberbe fogok menni, vagy mikor. És akkor hú, feltétlenül akkor látogassam meg az édesapját, az édesapja nagyon kedves ember, és akkor minden jót elkezdett az édesapjáról, hogy muszáj meglátogatni, hát ahogy az indiaiak szokták a maga szeretetükkel. És akkor, hát így is történt, meglátogattam, és hát én azt nem tudtam, mert mondta a Szanyadi, hogy édesapja, az egy, egy neves művész, de azért arra nem számítottam, hogy amikor a sofőrnek, bocsánat, az autóriksásnak mondtam, hogy, hogy a profulakárhoz megyek, nem szólt semmit, csak biccentett a fejével, hát gondoltam, hogy ez a szokásos, tól, hogy mindenre rábiccentnek, de elvitt oda. És utána tettem egy pár próbát másnap, és dél tudom mentem néhány autóriksáshoz, hogy profulakár, és mindjárt mindenki tudta. Tehát, valóban egy egy, egy neves művész, és amíg ott voltam nála, hát egy másfél-két órát beszélgettünk, akkor a, <coughs> folyamatosan csörgött a telefon, ugyanis elkezdett publikálni is, és akkor minden szerdán megjelenik egy cikke a napi sajtóban, <coughs> ilyen, ezek nem is eszék, vagyok, novellák. Bizonyos történetek, nagyon szívhesszéló történetek, és mindegyik történetnek a lényeg valahogyan a tradíció és a, és a modern világ találkozása is, az ebből adódó feszültségek meg, meg helyzetek. És hát szó szerint öt percenként csörgött a telefon, és fogadta a gratulációkat. És, és hát láttam a rengeteg díj a falon, és hát kiderült, hogy nagyon sok neves filmnek a zeneszerzője, akkor szövegírója, minden zenész, és a fia is énekes. Adtak is már ki CD-t, hát nem volna indiai, hogyha neki otthon lett volna éppen egy készlet eladása, vagy valami, nem tudtam tőle beszerezni semmilyen anyagot, hanem aztán azt hiszem <coughs> delhi vagy már nem elég szem, pontosan, hogy hol rátaláltam egy CD-re, ami, ahol ami a, a, a fia énekel, és az édesapa, a prafulakar, pedig az a szerző is. Azt hiszem, hogy ebből a felvételből fogunk most hallani. Az kell tudni még erről a felvételről, hogy Ugye Puriban az egyetlen dolog a fontos, az pedig a jaganát templom És ezek a dalok egyházi, tradicionális dalok, amelyek Jaganát hoz vagy Jaganátról szólnak. Jagan Nath namostute, Jagan Nath namostu, Jagan Nath namostute, Jagan Nath namaste, Stu Jagan Nath ayate nama, Jagan namaste, Stu Jagan nama, Jagan Nath namostu, Jagan Nath namostute, namaste tu jagannathayate namam <Sessizia> <Sessizia> jagannath namaste tu jagannathmayate namam jagannath namastubhyam jagannathana namastute jagannath namastum gam jagannatha namastute jagannath namaste, bhyam, jagannath namaste. Jagannath namaste bhyam, Namastu bhram <Sessizos> <Sessizos> jagannath, namastu te. Jagannath namastu bhram jagannath namastu Jagannath namastesu, <Sessizos> jagannatha yatena ma. Jagannath namastesu, jagannatha yatena ma. Jagannath yate namastu jagannath namastu a Civi Rádióban, Leveres Zoltánről beszélgetünk Indiáról, és hát beszélgetésünknek most már azért a vége felé tartunk. Nagyon megérintették a tánc és Indiában. Nagyon sokszor mondtad, hogy ilyen táncfesztiválon voltál, olyan táncfesztiválon, tánciskolában is voltál. Igen, és hát nem is tudom, hogy, hogy Hol kezdjem, hogyha az indiai táncokról kell beszélni? Mert ugye hát, a, amit Magyarországon ismerünk többé-kevésbé, a Baratanatyom tánc, az odiszi tánc, vagy a kucsipudi tánc, az már kevésbé, katakot még kevésbé, manipulit azt hiszem még kevésbé, katakaliról nem is beszélek, vagy mohíni attam. Mohini attamról az az érdekes, hogy most Magyarországnak ö, lehetősége lesz megismerni a attam táncot, hiszen a a indiai állam jóvoltából van ez az ICCR, az International Council for Cultural Relationship. Az ő finanszírozásukkal érkezik Magyarországra, egy mohini attam, táncosnő, és élőzenében fog néhány fellépést adni itt Magyarországon. Én a Szegedésnek vagyok a szervezője, ami március 29-én lesz. Azt hiszem, hogy 30-án lesz Budapesten majd. Pontosan nem emlékszem már, hogy hol... Uh, fellépésük, de nyilván erről még majd fog szó esni a indi hangja rádióban és a hílevélben is. És uh, <tosz> hát uh, igazából nehéz volna azt most elmondani, hogy melyik a kedvencem, de azt hiszem, hogy úgy tudnám leginkább megfogalmazni, hogy amiket éppen látom, az a kedvencem. Ezek olyan erővel hatnak a, a nézőre, ezek a táncok, hogy uh, <tosz> hogy Érezni lehet, ahogyan az évezredek súlya alászál és megérint, és, és, és, és ezek általában vagy a maháboratát, rám ajánlát, vagy valamilyen védikus eseményt dolgoznak fel ezek a klasszikus táncok. Egy érdekes dolog, itt ugye többször beszélgetünk táncosokkal, akik minden egy táncot gyakorolnak, Indiában tanultak, ugye van néhány kitűnő Igen. ilyen táncos már Magyarországon is, és ők általában balett, néptánc, modern tánc alapképzettségűek, és ők is azt mondták, hogy nem látják azt, hogy ezt a modern tánccal hogyan lehetne összehozni, vagy ötvözni. És van az Indiájában egy ilyen törekvés létezik-e, hogy, hogy úgymond modern eszközökkel fejezzék ki azt, amit a hagyománya fejeztek ki. Hát olyan, hogy művész igényel olyannal még nem találkoztam, ami persze nem jelenti azt, hogy nincs, nem, nem volna ilyen, amivel találkozik az ember, hogy ez a bollywoodi dolog, amikor is, hát akárhogy is, de a klasszikus táncelemeket valahogyan diszkosítják, hogy nem tudom, mit csinálnak vele. Tehát az összes ilyen indiai ponyva filmeknek és a, mm. vagy hogy hívják, szappanoperáknak. De az és... egy ilyen B és C kategóriás. Igen, tehát nem, igen, nem igazán tehát az a alapja, tehát, művészet. Igen. igen, csak arra gondoltam, hogy az al alapot azt onnan veszik mm -hmm. a, a, ebből a, a klasszikus táncból. Most egy művész igényel van-e törekvés erre? Nem, nem mm -hmm. tudom. Mert azért... A nézőkben Na most... nem unják ezt? Ah, nem unják, nem unják. Tehát ők is egyszerűen egy más világba kerülnek, belépnek az előadóterembe, elkezdődik a tánc, és egyszerűen se kép, se hang. Tehát egy más világba kerül a, a néző. Na most ugyanakkor a zenészek azok egy picivel könny könnyebben beszélhetnek. Láttam egyébként most, ez eszembe jutott már olyan baratanatjam törekvés, hogy, hogy ilyen mindenapi eseményeket próbált feldolgozni, és hát ö, tulajdonképpen, ahogyan így beszélgettem táncosokkal Indiában is, van létjogosultsága a dolognak, tehát miért ne dolgozhatna fel a, a valaki baratanatjam eszközökkel egy, egy ö, ö, aktuális eseményt. Bár egy picit ez furcsa nekem, de hát ez, ez, ez egy ilyen dolog. Ö, viszont a zenészek, ezek az úgynevezett fúziós zenére ö, ö, nyitottak esetenként, ugye hát, ö, például a, a India egyik legnevesebb ember, azt hiszem, fogalmazhatok így, a Lata Vangeskar. Azt hiszem négyen rendelkeznek pillanatnyilag Indiában a, a Barata Ratna díjjal, ami a legmagasabb állami kitüntetés. Az egyikük az a, a tovább leköszönt államfő, Abdul Kalam, és hát a másik, a négy közül, második a Lata Vangeskar, Aki egy egy történelmi e, személy, ha szabad így fogalmazni, mert, mert már a 50-es, 60-as években is készültek felvételei. És legnagyobb megdöbbenésemre, hát ugye nem tudom most ma hány éves lett, de hát szerintem olyan 80 körül, nem, nem tudom hogy most mennyire, tehát hogy csak úgy nagyjából sapszolom. És legnagyobb megdöbbenésemre láttam egy olyan koncertjét, amikor fúziós zenéhez énekelt. Tehát ilyet is látni. Olyat is látni ugyanakkor, hogy fiatalok nem hajlandók semmiféle nem klasszikus dologban részt venni. hogy konkrétan az előbb beszélgettünk a Sanyadipakar édesapjáról, profulakarról, és vele is pont beszélgettem erről, hogy, hogy például nyitott-e fúziós zenére, és azt mondta, hogy igen, nyitott volna. Még nem csinált, de azt mondta, hogy nyitott volna. Úgyhogy azt semmiképpen sem mondanám, hogy az indiai emberek akár művészek, akár uh, más területéről a társadalomnak, nem mondanám, hogy egy be, begyöpesedett és beszűkült valakik, tehát én látok egyfajta nyitottságot. Aztán eszembe jutott most még uh, uh, Trilog Gurt és Zakir Hussein, ugye a két leghíresebb tablás. aki Gurtó igazából már talán híresebb a jazz zenéről, mint a tablázásáról, de hát Zakir Hussein azért ma is a a főleg a, a tabláról e, híres, és szereztem is egy nagyon jó felvételt, ahol ő dobol e, klasszikus zenéhez, mégpedig katak táncnak a zenéhez, és e, a, aki pedig énekel, és aki a zeneszerző volt ennél a felvételnél, az nem más, mint maga Birju Maharaj. Birju Maharaj pedig az abszolút szaktekintéje a katak táncnak ma Indiában, Ugye hát a két fő irány a táncnak, az egyik a Laknaúj Garana, vagy iskola, és a Jaipur iskola. És, és volt szerencsém találkozni személyesen ezzel a Virgyuman Rágyal, és természetesen nagyon nagy hatása volt rám, hiszen idős, nem tudom, hogy 80 hány év, tehát ott van valahol ő is, 80 körül, és, és hát egy 80 éves embertől az ember azt várja, hogy egy lassú, alig mozog már, meg ilyesmi és a tánc együtteséhez ő dobolt végig, és aztán hát a, az előadás végén pedig ugye kitapsolták a zenekari árokból, bár ugye ott nem árokból, egy szinten zenélnek a, a, a táncosokkal, és hát előtapsolták, megjött, és akkor elkezdett egy kicsit beszélni, minden, és aztán, ahogyan ez a katakban egyébként is szokás, maga a főtáncos az, az, az oda, oda szokott állni a mikrofonhoz, és akkor elmondja azt, hogy most mit fog csinálni, mit fog előadni, vagy a, a nagyon jellemző a kataktánc a rendkívül erős lábmunka. És, és akkor a különféle bonyolult ritmusokat előre lerecitálja a táncos, és akkor azt lejátsza a utána a dobos. És akkor, ahogy dobol hozzá a tablás, úgy a, úgy a, láb, a virtuózi lábmunkával követi, a, vagy játsza a ritmust a lábcsengőjével, vagy a lábával táncos. De most a Birgyomarázs meg azt csinálta, hogy akkor most ő mit tudom én, eljátsza azt, hogy milyen az, amikor az ember letép világot és odaadja a kedvesének egy katak nyelven, vagy katak tánccal. És hát megcsinálta, és szóval jellemző katakra, mivel a arab befolyása az éjszakon erősebb volt jóval, mint délen. fel lehet fedezni a katakban, legalábbis laikusként felvélem fedezni a, az arab világ hatását, például az öltözetben is, ugye a mozgásában is a kataknak, és akkor nagyon sok pörgés van benne, és, és akkor hogy pörgött, én, és nagyon gyönyörű mozdulatokkal csak mosolyogni tudtál, amikor nézted, vagy elérzékenyőd, és akkor eljátszottam ilyen az, amikor az ember letép egy virágot és adja a kedvesének. Most ennek a a, a egyik hanglemezéről is azt hiszem, hogy hoztam anyagot, és ezt én azt hiszem, hogy most jó, van, hogyha bele tudnánk hallgatni. mi beszélgetésünk most itt ezen a ponton fejeződik de, be, de majd sajnálom. veled majd folytatjuk egy másik alkalommal, de mivel hogy te azért remélhetőleg időről időre továbbra is föl fogsz bukkanni, vagy személyesen, vagy telefonon, ezért ennek nem lesz akadálya, és köszönjük most, hogy itt voltál, és hallgassuk ezt a katakot addig is. Tá tá Dhe dhe da da da Folytatjuk az india hangját. Fogh György itt ül már a stúdióban. Az előbb ezt a katak zenét hallottuk. Igazság szerint azért ez lehet, hogy önmagában nem olyan szórakoztatva, el kéne hozzá képzelni, hogy közben hogyan táncolnak, hiszen ez a tánc alatt ment zene. A könyv címe India Végletek Birodalma most jelent meg, és azt kell mondanom, hogy átfutva ezt a könyvet és ismerve az előzetesét, Ilyen típusú könyv Indiáról még nem jelent meg. Lehet kapni néhány könyvet, ami az indiai vallásról, hinduizmusról szól, esetleg a vagy pedig ilyen utleírásszerű könyveket, de ez a könyv sok tekintetben más. Azt hiszem, hogy inkább a jelen Indiája. És első pillantásra azt mondanám, hogy ez egy nem tudós, de mégis egyfajta tudományos ö, rendszerezési igényel összeállított könyv, ami ugyanakkor mindannyiunknak a polc polcán ott lehet. Mennyire találtam el. Alig, hanem ez a könyv az indiai rendérdeklődő, sokféle indiai érdeklődő polcán ott lehet. Az én eredeti szándékom az, hogy ezzel a könyvvel, megpróbáljam áttörni azt a kettős burkot, amiben India mindenki számára rejtezik. Az egyik ilyen burok, az a, az India kultúra és exportjának a burka. India úgy exportál most már huzamos ideje, évtizedek óta, legalább a hippi korszak óta, mint egy olyan olyan szellemvilág otthona, amelyet mi, mi elveszítettünk, amelyet mi keresünk, amely nekünk megváltást, spiritualitást, mélységet ígér, és az újfajta India pedig az üzleti India, amelyik most már a világot izgalomba tartó új hullámot indít el, ahol a munkerő olcsóbb, a, az információ, technológia másképp produkálható, és ezek alatt a kifelé exportált indiák, indiák alatt a valóságos india mérhetetlenül gazdagabb és részben változatlan. Én erről akartam könyvet írni. Nekem van egy olyan benyomás a modern indiáról és az indiai emberekről, hogy ha bár a legnépesebb országá vált, azt hiszem talán most már elmutatjuk, hogy Indiában élnek a legtöbben a világon, talán egy-két egy éve vagy néhány hónapja, ez az igazság, egy milliárd. Közeledünk hozzá, azt hiszem még. De valahol ott van, In India, India és Kína tényleg fejfejelt meg, és, holt ugye, versenyben van holt versenyben, és ugye a kínai egykézésnek azért megvan a, az a hatása, hogy azért stagnál, és India öregszik a társadalom, a és India lesz a nyerő ebben a tekintetben. De ami döbbenetes, hogy amíg amíg, amíg hogy mondjam csak, Sokszor fölmerül Kínával szemben, hát pejoratív, egy úgymond sárga veszedelem, egy kis félelem attól, hogy Kínából mi jön, mert azt meg kell, hogy nagyon tudnak dolgozni, és nagyon gyorsan vesznek át dolgokat. India jelenben magából egy nagyon magasan művelt, a világba kirajzó tömeget is. Ki a? Tehát az, például Amerikában az orvosoknak, most a friss orvosoknak a nagyon jelentős része indiai, vagy az a egyetemi tanárok jelentős része indiai. Tehát olyan, hogy statisztikai szám, múltkor láttam valami ilyesmit, hogy tudom én, 10 vagy 20 százaléka indiai professzor van az amerikai egyetemeken. Tehát ez nem, a, nem az a le elhanyagolt harmadik világbéli ö, országnak a képe, hanem valami olyan, ami, ami szellemileg is ö, ö, vezető hatalomá válik, és ugyanakkor nem érez az ember mondjuk úgy félelmet ezzel kapcsolatban. Indiának ez a sok rétűsége, ami számunkra felfoghatatlan és szinte megközelíthetetlen. A, az, amit mondasz, az azzal függ össze, hogy az indiai elit az Exportképes, mert angolul beszél, és exportképes azért, mert szaporodik. A brámen családok mondjuk a 30 30-as években kerültek először abba a helyzetbe, hogy annyi fiuk volt, hogy a családi templomok nem, talá nem tartották el a családokat. És ezek a fiúk, ezek elkezdtek a nagyvárosokban, először az indiai nagyvárosokban, és aztán Londonban, és aztán a a világháború után évtizedekben az Egyesült Államok egyetemein tanulni, mert a családok oda őket, mm. és létrejött egy olyan előbb első generációs, aztán második generációs brámin értelmiség, amelyik részben eh, kitölti ezeket a, ezeket a statisztikákat, amelyeket te most mondasz, részben pedig eh, az egyik forrása annak, hogy Indiának az országon belül is különleges elitje van. A különleges benne az, hogy egyszerre benne van az angol százvilágban, nagyon sok reflexével és értékével, mondjuk a vegetariánusságukkal, vegetari vagy, vagy a családhoz való sajátos kötődésükkel, ott van az indiai múltban, és ez egészen más, mint ami Kínában játszódott le. Ki, a kínai szocializmus, majd most a legújabban a piacgazdaság, mindent leradíroz, ami kínai. A Indiában pedig minden megőrződik, és minden, ami, ami mellette van, amit mi fejlődésnek, meg kultúrának szeretünk címkézni, ez mind ráépül, a nyakába ül annak, ami megmarad indiainak. Az az India, aminek szinte semmi köze a globalizált világhoz, meg a modernséghez, az ma nagyobb, mint száz éve. Nem csökken, mm -hmm. nő. Kína pedig egészen más dolgot csinál. Kína felszámolja, kiírtja a saját múltját, és helyette euh, behajol a világnak, és tartja magát, hogy tegyék olyanná, amilyen... Amilyen, a, amilyennek a globalizálódó világ mindenkit ö, látni és használni szeretne. Amikor egy könyvről beszélünk, és most egy, szeretnénk nagyon is erről a könyöről beszélni, én úgy gondolom, hogy az a legfontosabb dolog a tartalma mellett és a témáj mellett az, hogy kiírta. Hogy hol vagy te benne ebbe a könyvbe, és mi a te személyes hogy mondjam csak vágyad, amikor leírtad ezt a könyvet. Mondhatnám azt hogy ki vagy, de nem ennyire egyszerűen szeretném. Szeretném a könyvön keresztül meglágítani. Nekem ez nem a legelső, hanem voltak éppen a harmadik könyvem. Az első könyvemet 2003-ban adták ki, a címe Vonal, és, egy, és abban vagyok benne én személyesen. Ez a könyv Johannes W. szól, aki bejárja a 15. század végén a, a Mediterráneumhoz kapcsolódó Európát, és uh, utoljára van abban a helyzetben, hogy a világot egyben élje meg. Ebben a könyvben, az India könyvben az én célkitűzésem semmiképpen nem volt, hogy saját magamról bármilyen módon szóljak, hanem szerettem volna Indiát, abban a másfélességében, ahogy én megélhettem, odadni legalább magyar olvasóknak, az európai olvasóknak, és ezért egy-két ismerősem szóvá is teszi, hogy ebben a könyvben engem nehéz megtalálni. Néhány esetben szerepelek, mint egyes események résztvevője, amelyek különösen rávallanak Indiára, vagy Indiának valamelyik olvasatára, részletére, valamelyik megnyilvánulására pici kis rész civilizációjára. Egyébként én a könyvben nem szerepelek. De mégis máshogy szerepel, mint egy átlagos útleíróisztel. Az indiai kultúrával sokkal mélyebb kapcsolatba kerültél, akár a nyelven keresztül. Igen, ez azért van, mert én hullámokban vetődtem Indiába, legelőször 1985-ben, nagyon fiatal külkereskedőként, akit annyira orba csapott India, hogy utána Ezekben az egyre ismétlődő kerekben, egyre, körökben egyre mélyebben keveredtem bele. Jé, hogy zorbacsapás, ez akkor jó indulatú volt, vagy akkor menekülésre fogtad? Hát minden esetre nagyon mélyhatas gyakorolt. Én próbáltam menekülni is Indiából. Én az a... Egyike vagyok annak, a, szerintem nagyon kevés európainak, aki Indiában minden külső nélkül érkezett el, és ment mm. újra és újra vissza. Én nem tar tartozom sem asramokhoz, sem üzlethez, sem mm. ismerőseim nem voltak, és még mindig csak korlátozott mértékben vannak Indiában. Én idegenként igyekeztem egyre mélyebben India ismerőjévé válni, és ez létrehozott egy talán szokatlan látószerű. De kezdve Azért, mert a, egyrészt az az élettel kapcsolatos meggyőződésem, másrészt pedig a nagyon hangsúlyos indiai tapasztalatom, hogy egy idegen civilizációhoz nem lehet más nyelven közeledni. És india esetében ez provokatívan félrevezető. Indiában az ott élők kevesebb, mint 4%-a beszél angolul, és ez a, a népességnek ez a része nem nő, hanem csökken. És ez azzal jár, hogy az indiai valóság az egyre inkább elbújik az előtt. Ez nagyon érdekes, mondasz, mert azért látszólag Indiában, angolul mindenki el tud boldogulni. Igen, mert a külföldi azokkal kerül kapcsolatba. És azt ne felejtsük el, hogy ez a 4 ez még mindig 40-50 millió ember. Uh -huh. Ez akármilyen nagy országnak becsületére válna ez a tömeg. Uh -huh. És a, azt tapasztalom, hogy az európai orientációi ember bármiért is megy Indiába, nem tud kijutni ebből a körből. Uh -huh. Ez mindig ugyanaz a kör. Az indiai értelmiség az, akiknek van külföldi kapcsolata, és azok, akik valamilyen módon profitálnak a külföldi kapcsolatból, legyenek azok kultúraexportőrök, politikusok, mm. a gazdaságban érdekeltek, vagy, vagy vagy nagyon gyakran az asramok, az exportképes asramok világa. Mm. Az indiai kultúra, nem is szeretem a kultúra a szót, a kultúra is a mi szavunk. Az indiai élet az áll abból az olvasatból, ahová a külföldieket hívják, hívják, és amit nekik produkálnak, és abból, amit saját maguknak produkálnak. Ezt nem lehet csak az ő nyelvükön megközelíteni. Amikor elkezdhet tanulni a hindit, akkor ez gondolom olyan, mint amikor e akkor azt jelenti, hogy el is kezdtél tudni beszélni emberekkel, akiket Először, eddig nem. Sem, hát egy idő után, hogy egy idő, után. A idő kell ahhoz, hogy az ember megtanuljon. egyetem mennyire bonyolult nev a hindi? A hindi egyáltalán nem bonyolult, de meglepően könnyű nyelv, ami nehézé teszi, hogy vagy vagy arab eredetű, vagy szanszkrit eredetű szavak hemzsegnek mm. benne. Plusz És... angol szavak is hemzsegnek azért. Hát az angol szavakat könnyű használni benne, mert azokat az ember tudja, mire ideig De eljut. De ha azért, mondjuk a hindi az, az sem általános, hiszen nem mindegyik államban beszélik. Hát sőt, sőt van, ahol például a Tamil nem is engedték tanítani hosszú ideig. Nem is. Ma sem szeretik azt Igen. a gondolatot, hogy Indiában a, egyetlen indiai nyelvet beszéljenek. Ez nem is igazságos, mert a, a hindi övben talán két vagy 300 millióan élnek csak. Uh -huh. És aztán nagyon sok olyan e, nyelv van, amelyek m, valamennyire hasonlítanak rokonai a hindi, hindinek, és aztán olyanok is, amelyek uh -huh. semmilyen módon nem rokonai a hindinek. Aztán ugye a, a muszlim közösség, amelyik óriási, tehát közelít a 200 millióhoz az meg a hindinek, a legalábbis saját hagyományainak megfele, megfelelően a, az iszlamizált változatát, az urdut beszéli, uh -huh. és bár az nagyon, vissza, nagyon visszaszorult a, a politikai uh -huh. eh, hinduizálás következtében, de most megint feltámadóban van. És uh -huh. amikor te neked kinyílt a szemed, vagy a füled inkább arra, hogy megértsed azt, hogy ők mit mondanak, amikor nem angolul próbálják kifejezni magukat, ami azért egyik hozzá, én is azért ismertem, tényleg a művelt indél jól tud angolul, de az átlag hát makogna. Szóval tudja azt, hogy jobbra-balra, meg hogy mész el, de hát azért árnyaltan ő se tudja kifejezni magát. Igen. Tehát ö, én magyarnak ez tök jó, de egyébként, <gül> <gül> egyébként ez kevés valóban a boldoguláshoz. Hogy mi vol, miket tapasztaltál, amit nem hallhattál addig? Tehát nem tudom én valami titok, ugye, ami, ami leplezve maradt azáltal, hogy a nyelv miatt nem lehetett hozzájutni. A, a szavak egészen másfajta jelentéseket hordoznak, mi az eredetieket használjuk. A, vegyük mondjuk a mi fesztivál Ez az ő nyelvükön tyóhár. Tyóhár az valami teljesen mást jelent, mert a az, ha így használjuk, akkor nem lehet el, elszakítani az értelmét egy helytől, meg egy meg az Isten megélésének, az Istenség megélésének egy kötött formájától. Ezt mm. ők odaértik, mi meg nem értjük oda, ha azt mondjuk fesztivál. Mm. Tehát ha valaki azt mondja hindu fesztivál, akkor valami sokkal külsődlegesebbet mm. képzel el, mint ami ott valójában folyik. Mi, mi csak egy népünnepére, vagy egy kulturális rendezés. Természetesen gondolom. meg lehet kulturális rendezvényként Igen. közelíteni, de ez valójában uh, nagyon nagy mellényúlás. A, a hindu létnek Egészen más uh, alap formái vannak. Család csak családban lehet hinduként élni, lényegében csak családban. Bár a, a nagyon késői modern hatások azért ott is erősen tépázzák a családot. De legegyszerűbben úgy lehet látni, hogy a, a hindu életformát voltaképpen csak a gazdagság fenyegeti. A gazdas, gaz, gazdagság elkezdi alásni, össze. Összetépi a családot a szokásos hatásokon keresztül, és akkor veszélybe kerül. De mivel a, a, a hinduk nagyon nagy többségének, vagy az indiaiak nagyon, nagyon nagy többségének a mi, mi, mi szemünkkel nézett gazdagság soha nem lesz része. ezért aztán ez a családi forma, ez változatlan. Tehát ha azt mondjuk, hogy Csóhár egy ilyen Csóhár egy hindú, a, a nagyon nagyokra, az olyanokra, mint a mint a beli, tehát a ilábádi kumpáméla, vagy a, vagy a puskárméla, ez a két leghíresebb, amivel én találkoztam. Mm -hmm. no, milliók jönnek össze. Igen. A, tehát ezekre életében egyszer megy el. Mm -hmm. És annak az azt nem lehet egyszerűen eseménynek gondolni, hanem az az az, az életnek egy egyfajta tetőpontja. Mm -hmm. És ez egész más, mintha azt mondanánk, hogy én egyszer erre a fesztiválra megyek, egyszer arra a fesztiválra megyek, és a fesztiválok azok bulik, valami szint visznek uh -huh. az életembe. Uh -huh. Ez az élet alapjában van az ő számukra. Uh -huh. És sok másban is hasonlóan gondolkodnak, mert ha csak ezt veszem, kiterjesztem más dolgokra, mondjuk ez egy fesztivál, nehezünk most fesztiválnak. Igen. Uh -huh. Ö, valóban mi az előző beszélgetésben is ugye arról beszéltünk, hogy végül is körbe kalandoztuk úgy, hát egy-egy ponton megragadva Indiát, és, és mint egy utazó, vagy pláne turista szemületű ember, igen, megyek, és élvezem azt egy kicsit, ami ott van, aztán tovább alak, és akkor megpróbálom élvezni azt a másik dolgot. Ez nagyon különbözik attól, amit te mondasz. Igen, azt hiszem, hogy ha, ha ott akarunk lenni, és nem csak ut utazni, nem csak eh, kívülről rátekinteni, ez egyrészt lehetetlen, mert a hindu eh, a létezésnek az alapvető szabálya az, hogy abba születni kell. Az őrendjük lényege az a beleszületés, és a, a, azt, amit mi fejlődésnek hívunk, azt egy életen belül nem lehet elérni, hanem csak életek során át. Ezért a, az ember arra születik, hogy amint az adott életében kap, azt beteljesítse. De ez türelmet is És ez egész van, másfajta türelmet igen. hoz magával, mint, aki, mint, mint ha én azt gondolom, hogy én egyszer élek, és az életpályámon belül uh -huh. kell elérnem mindent, vagy megélnem azt, amiért én élhetek. Én türelmetlen vagyok, ő türelmes. Ez óriási különbség. Ez a mindennapokban konfliktus is jelentett? Ez azt jelenti, hogy aki európaiként Indiába vetődik, az állandóan türelmetlen azért, mert valamit nem kap meg hamar, vagy másképp kapnak. És ilyenkor ők mit gondolnak rólunk? Ilyenkor azt gondolják rólunk, hogy mi bunkóparasztok vagyunk, csak nem mondják. Igen. A... Még nagyon udvariasak. Nem vagyok, még mindig nem vagyok annyira járatos Indiában, hogy elég mélyen otthon legyek ebben. Tehát mondjuk valakivel nem tudtál még úgy leülni, hogy azt mondja, hogy most őszintén mondom, meg, hogy ez most milyen volt, amit, ahogy reagáltam. Vagy azt mondja, hogy hát, nézd, ez nagyon paragatlan volt. De hogy nem, voltak volt ilyen esetek ilyen, az már megmondják már. De azért ezt nagyon is éreztetik velem, hogy hol van a határa annak, ameddig én adaptálódtam, vagy hiteles vagyok, vagy, vagy beillek. Acsá csá vagyok, ahogy ők mondják, tehát klassz. Igen. És mennyiben nem. Ez lehetetlen. A, egy csomó külsőleges dolgot meg lehet tanulni, meg lehet tanulni indiai módon bolintani. Köszönni, ez például nagyon nehéz, mert az indiaiaknál nincsen köszönés. Tehát a, a, oda menni és azt mondani, hogy jó napot kívánok, vagy köszönöm, vagy viszontlátásra, ezek kivétel nélkül nem léteznek Indiában. Tehát a mi szemünkkel nézve az indiaiak ugyancsak rendkívül faragatlanok, és amikor mi próbáljuk ezeket az európai konvenciókat akár angolul, akár hindire lefordítva erőltetni, mert ezek léteznek a hindire lefordítva, hogy a moziban el lehessen játszani, a, játszani az európai módon udvariast, hindit mm. meg angolt keverve, akkor ez röhelyes, mert ez egyik civilizációban sincs ott a valóságban. Mm -hmm. És e, ha az ember ezen valahogy túlkaparja magát, akkor először először néha már azt gondolja, hogy ő beilleszkedett, de aztán ez, ez nagyon hamar összetörik. Ez a könyved, könyved, ezeket a témákat mennyire dolgozza ki, mennyire, tulajdonképpen, ha úgy veszem ezt a könyvet, hogy most én el akarok menni Indiába, nem akarok bunkó lenni, szerintem már meg tudni milyenek ezek a hinduk, akkor ilyen értelemben kap segítséget? Én azt állítom, hogy nagyon sok más könyvnél több, praktikusabb és sok segítséget kap, mert ha mi ma a valóságos Indiába megyünk, akkor három oldalról kellene tudnunk közel, közeledni, és ez, ezek sehol nincsenek Euh, módszeresen feldolgozva, mert a mi európai megközelítésünknek megfelelően mindig csak egy oldalról egy tudomány felől közelítünk, és minden tudomány mindig egy végsőkig euh, egy oldalú megközelítése a valóságos létnek. Tehát az egyik oldalról történelmi módon kéne közelítenünk, a másik oldalról a családi hétköznapi élet, életfelé közelítenünk, és a harmadik oldalról, meg legalább üzleti oldalról. Ezért az én könyvem a három között megpróbál valami egyensúlyt teremteni, és minden oldalról adni ö, valami betekintést, korait kapaszkodókat, és legalább a fenyegetések, meg a mélységek eltéréseit érzékeltetni. Mm -hmm. Ennél több egy könyvben nem fér bele. Ez sokkal kevesebb, mint ami jó lenne, de talán a legtöbb, amit, amit egy könyvben adni lehet. Mm -hmm. Te hogy látod az indiai és ennek a nyugati civilizációnak a kapcsolatát? Mert néztem a könyvedből, van egy nagyon ö, ö, jó eligazított táblázatól a indéj vagy keleti gondolkodás és a nyugati gondolkodásnak a főbb jellemzőit megpróbálod összehasonlítani. Az egyik oldalra téve a családot, a nyugatinál az egyén, az indénál a közösségi ítért, a másiknál az egyéni hitet, csoportbiztonságot, a jogegyenlőséggel szembeállítod, a hierarchiát, az egyenlőséggel, elzárkózást, a megnyílással, újjászületés és ő történet, stb. Hát el kell olvasni azért a könyvet, mert ezért ezenben ki van fejtve, de most nagyon praktikusan nézve ide jönnek indiaiak, és mit keresnek itt ebben a nyugati társadalomban, vagy mi elmegyünk Indiába, nem rontjuk el azt, ami ott van. Gondol, de, gondolva arra, hogy azért a, a, a, a gyarmatosítás, és az a fajta hogy mondjam, látszólagos fölény, amivel oda ment a nyugati ember, az iszonyatos károkat okozott. És nem vagyok benne biztos, hogy a mai európai embernek a fébe igazán sok változott ahhoz képest, ahhoz a vad angolhoz képest, aki oda ment kiasználni. Ez így van. A, a mi civilizációs alapértékeink száz évvel ezelőtthez képest nem fejlődtek semmit, legfeljebb egy kicsit jobban belénk rögzültek. Kalkattában, tehát a korábbi Kalkuttában a tavaly év során jelentős parlamenti viták folytak arról, ugye minden indiai szövetségi államnak külön parlamentje van, hogy a az városnak szégyene, hogy e, gyalogos riksák kocsiban embereket húzzanak, és rendeletet kívántak hozni arról, vagy felvetődött, hogy hozzanak rendeletet arról. Azóta talán meg is hozták, hogy gyalogosdikság többé ne legyenek a nemes színvonalas 21. században. Ez természetesen azzal jár, hogy Uh, lehetőség nyílik arra, ha ezt ugye betöltjük, hogy még több motoros riksa rohangáljon az utcán. Na most a motoros riksának egy megfelelő És még 30 ezer talannál több legyen. Egy megfelelően legyen. Uh, zsúfolt városban és Kalkatta a világ egyik legzsúfoltabb városa. Uh, egyszerűen úgy van létjogosultsága, hogy az több ártalmat fog bevinni, hmm. mint amennyivel jobban járnak azok, akik elméletleg gyorsabban közlekedhetnének vele, de azok a riksák úgyis állnak és pöfögnek. Ilyenkor, ilyenkor Tipikus és civilizációs mellényúlás. Azt mondja... De csak egy majmolás van egy civilizációnak, vagy pedig kitapintható az is, hogy valaki üzletet akar ebből csinálni, mert, általában mert igen. ő, ő gyártja is ezeket a riksákat vagy ő, mit tudom én. És ez az, ahová az Európai már nem fog eljutni. Ezt nem mondják meg neki. Ahhoz nagyon sokáig kell Indiában élni, hogy Miután nagyon sok indi, olyan, olyannal beszélsz, aki az indiai hétköznapokban otthon van, hogy megérezd, hogy mennyi üzleti célú disznóság van. Amikor ezt elég Magyarországon is élni, hogy Olyan, mint Magyarországon, érezzük. csak sokkal-sokkal durvább Durvább. Sokkal durvább. Mert a lehetőségek egészen mások, a nagyságrendek egészen uh -huh. mások, és azokat, amikről mi azt gondoljuk, hogy a mi civil életünkben nagyon fejletlen védőmechanizmusok az üzlet ellen, azok, azok Indiában nagyságrendekkel nagyobb kitettséget hoznak létre. Mm. Indiában, a, ahogy mondjam, a létbiztonság, most teljesen inkább ilyen társadalmi oldalról megközelítve, az megítélésed szerint mennyivel más, mint Európában? A legérdekesebb az, hogy végső soron szinte hasonló. Azt hiszem, hogy egy indiai férfi, Életkilátásai, életkilátásai Magyarországon és Indiában lényegében azonosak. Tehát Magyarországon 73 év, akkor Indiában 71. Nagyországon 69. 69. <gül> Vagy valami ilyesben. Tehát nagyjából, uh -huh. nagyjából hasonlóra Igen. gondolj. A, ami a döbbenetes, és azt hiszem, hogy a világ legnagyobb tanulsága, és ezt a tanulságot amíg nem dolgozzuk fel mi itt a fejletnek címkézett világban, addig egy oldalról primitívek vagyunk. Tehát az, hogy Indiában ezt mondjuk két nagyságrendel kisebb ráfordítással is el tudják érni. Ennek az oka az, hogy én legalábbis azt gondolom, hogy az oka az lehet, most kérdés, amit megválaszolok, de lehet, hogy nincs igazam benne, azért mondom, hogy a hagyományos család él, és ez ad biztonságot, társadalmi biztonságot. Miközben a társadalom biztosításnak a, a hát mesterkélt pénzügyi konstrukciója, az gyakorlatilag az öregedéssel egy összeomló rendszert, rendszert jelent, hisz aki a pénzt abba bele tudja fektetni, azok pont a hosszabbodó élettartam miatt egyre többet többet kell eltartsanak, ami egyszerűen hosszú távon föntarthatatlan. A, a kapitalista mitosz úgy szól, hogy a, a amikor a hagyományos család kis családokra esik szét, nukleáris családokra, hogy ezt mondják, ami ugye, ami ugye két keresőssé alakul, esetleg egy-két gyerekkel, de egyre gyakrabban gyerek nélkül, hogy ez a család, mivel ketten keresnek benne, ugye ketten dolgoznak, ez egyfajta gazdasági előrelépés, amiben többlet hatékonyság van. Ez azért sületlenség, mert ez a család olyan módon szorul egyre jobban szolgáltatásokra, hogy azokat a társadalomnak neki meg kell finanszírozni. Ennek a két fő formája a nyugdíj, meg a, meg a társadalombiztosítás. Ezek Indiában jószerével ismeretlenek, vagy csak az állami szektor kivételezetjeire vonatkoznak, viszont ezért a család kénytelen helytállni. ha nincs a voda, de van család, akkor a család betölti azokat a funkciókat, amelyeket nálunk az óvodat tölt be, és amelyet, amelyet fizetni kell. Ugyanez vonatkozik nagymértékben az iskolár, iskolára, bár az iskolázottság azért Indiában valamennyire előre halad, de még mindig nagyon sok ember van. Tehát az emberek fele még mindig nem végzi el az általános iskolát sem. Tehát az ember otthon szocializálódik, és nem a családban, majd, o, majd valószínűleg otthon fog szülni, és ha a néni öreg, beteg és hülye egy kicsit, akkor nem a, nem a körzeti orvosnál fog sorba ülni egy padon, hanem otthon marad, mert körülötte vannak emberek, uh -huh. és eszébe sincs egy olyan rideg helyre elmenni, uh -huh. mint egy ilyen orvosi rendelő. Hogy, hogy ez, ez, ez sokkal szegényebb, de érzelembe sokkal gazdagabb Valószínűleg igen, vagy legalábbis uh -huh. a ahol az ember az érzelmi életét megéli, az sokkal inkább a családon belül marad, és nem megy át annyira mondjuk a, a professzionális környezetébe, mint amennyire ez nálunk most már norma. Az a bajunk, hogy nekünk lejárt az időnk, ellenben itt van ez a ember, és aki most elmegy a könyvesboltba, vagy nem tudom én, hol lehet ezt kapni. Ezt lehet már kapni, ugye? Általában. Lehet hogy a Librikben, meg? biztos, hogy lehet kapni. Na, okay. És sok Tehát helyen meg lehet online rendelni. Címe az, hogy India Végletek Birodalma, Fog nek a könyve. És amiről most elkezdtünk beszélni, azt ezeken a lapokon folytatását meg lehet találni. És ezt jó szívvel ajánlom mert egy értékes és igényes munkáról van szó, és örülünk, hogy Foggyörgyjel tudtunk beszélni, és még az is lehet, hogy ezt a beszélgetést, mert nagyon izgalmas irányokat vesz, valamikor, valamilyen formában még folytatnunk is lehet, vagy kellene, de most ennyi volt az időnk. Köszönjük, hogy az india hangjába velünk voltak, két hét múlva jelentkezünk ismét. Meri naiyaa, kináre se laga dho, baasuri vaale, Meri naiyaa, kináre se laga dho, baasuri vaale, Meri soti huy, kismet jagado ma suri wale meri nahi a kinaré se lagado ma suri wale Kut ho, šíš par tere, murári, hath mein, bansi, riyaji, sath ho, tere, daras, de, basri, ba, Vasurivalé Nabhagavadva Na buddhi hai Na bhakti hai koi sa bal hai mujhe hai aasra keval tumhara bansuri wale mujhe Kinaré se laga do, baasuri wale, Meri sotii kismat jaga do, baasuri chuki thokar ab kha chuki ab fir chuki dar morari